Caseta 10, fața B, cartea a șaptea. amintirea lui Ștefan cel Mare, unul roman, Ștefan cel Mare la cronicari. Cărturarii n-au știut să vorbească după cuvință despre faptele lui Ștefan, căruia îi datorau însă putința de a scrie în țara lor și pe limba lor. În puținul pe care l-au scris ei, cronicari ce înseamnă anii domnilor, scriitori bisericești, și târziu de tot cântăreți, se află foarte puțin despre marele voievod. Sufletele rătăceau aproape de pământ în vremuri de întuneric și de neîncredere, în vremuri nerecunoscătoare și obosite, și scrisul nostru nu se putea ridica până la înălțimea lui. Când pe vremea lui Vasile Lupu vornicul Grigore Ureche prefăcut în românește spusa săracă a vechilor letopisețe slavonești, el se pricepu numai să înnădească pe lângă dânsa unele din poveștile ce se cuprindeau în povestirile bogate și amănunțite ale trecutului altor neamuri. Despre locurile unde s-au fost dat luptele, despre cetățile de scaun, despre bisericile înălțate din porunca lui Ștefan, aproape în fiecare oraș al Moldovei, el nu poate să spui nimic. Ce spune el în scris, nu îl încălzește decât foarte rar și foarte slab și cugetările lui sunt mai mult gânduri de morală bisericească. Abia la sfârșit dă el drumul condeiului său greoi și stângaci, ca să spuie că Ștefan, al cărui chip adevărat îl putem desluși numai foarte neguros din zugrăvel de cărți sfințe, sfinte care dau totdeauna oameni frumoși cu ochii mari și plete lungi bălane, că Ștefan era, citez om nu mare de stat, închei citatul, că era... Citez mânios și degeaba, vărsa sânge nevinovat, închei citatul, trimițând din căldura ospețelor de-a dreptul la moarte, fără nicio judecată, el bunul judecător. Încolo, ureche nu mai mărturisește despre eroul de la moartea căruia trecuseră ceva mai mult de 100 de ani, decât că avea acea vitejie măestrită și îndărătnică pe care o vedem de alminterea și din desfășurarea războaielor lui. Câți au mai scris povestea trecutului moldovenesc, s-au mulțămit să întregească după scriitorii străini, leși și Unguri, izvorul bătrân al lui Ureche. Numai Ioan Neculce, își după alți 50 mai bine de ani o istorie bătrânească a Moldovei, mergând până în zilele sale, culege câte ceva din gura poporului despre cel mai mare dintre vechii domni neatârnați și mai lămurește câte ceva și din partea lui precum despre darea bugeacului de către Ștefan în mâna turcilor, ceea ce s-a întâmplat numai în 1538, despre păharul de iasp și arcul cu vârtej ce le-a dat mănăstirii Putna, unde au stat în turnul de deasupra porții, până la cazaci prădalnici de subdomnia lui Constantin Cantemir, și până la egumenul doritor de petreceri, care, la o benchetuială cu oamenii domnești, a stricat la beție minunea de pahar, Citesc ce era în chipul marmurei albe și a farfuriei. Închei citatul. Tot el se face a ști că regele Cazimir ar fi dat lui tăutul cândva ținutul pentru care Ștefan se lupta cu Polonii. Dimitrie Cantemir, marele învățat de pe acest timp, nu înțelege și nu iubește pe acela către care trebuiau să se îndrepte cu deosebire ochii unui dom moldovean dânsul, care dorea să înnoiască pentru țara sa trecutul de liniște și de mândrie. Istoricii din Ardeal, care se iviră în a doua jumătate a veacului, nu covorâră niciunul din ei asupra lui, mai ales dragostea ce o aveau pentru neamul românesc întreg, pe care voiau să-l înalțe strălucitor, curățit de rugina trecătoare a clepetitorilor, în lumina prețuirii tuturora. Poeții de pe atunci erau și a scrie după modelul franțuzești, mai ales mici flecării sunătoare și bine gătite asupra iubirilor ușoare și legăturilor puțin trainice și adevărate dintre oameni. Trecutul nostru a fost mai totdeauna închis acestor cavaleri de etac, mai lungi în bărbi decât în gânduri, și unul dintre dânșii, Matei Milo, a cutezat în nepriceperea și ușurința lui să apropie pe Alexandru Vodă Moruzi, un fanariot cu anul al turcilor de măreața umbra argintie a lui Ștefan Străbunul. doi Roman Panegiricul lui Ștefan cel Mare Dar în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, Duhul Sfânt al Iubirii pentru Trecutul Mare se coborâ asupra unui călugăr care a fost cel din tâi cântăreț al lui Ștefan cel Mare. El trăia în, în Putna chiar, în ctitoria lui Ștefan, care își dormea somnul cel veșnic între zidurile ei. Aceste ziduri suferiseră multe, din ani îndepărtați când le înălțase spre nestință pomenire voința cucernică a pe, pe vremea lui chiar frumoasa clădire arsese odată până la pământ, în 1484, în primăvara anului când sultanul răpi Moldovei, Ștefan va fi văzut în acest pojar nimicitor care alesese mănăstirea lui printre toate celelalte o prevestire, Chilia și Cetatea Albă. Notă. Bogdan, Cronicile Moldovenești, pagina 147, închei nota. Ea se înalță însă peste câteva vreme tot așa de falnică și Daniile o împodobire și o până la moartea întemeitorului, care se odihni în cuprinsul ei. Peste ceva mai mult de un veac, când Moldova era supusă turcilor și rău apărată de domn care se strecurau ca niște umbre trecătoare, hoți din Bârgău, în Ardeal, se-năpustiră asupra putnei, din care luară tot ce se putea lua și încărca pe cai ce adusese cu dânsii. Citez. Argintul și sculele mănăstirii toate, care le-au fost făcute de acei domni bătrâni, încăi citatul, scrie cu tânguire domnul de atunci, totun un Ștefan, Tomșa al Doilea. Nota: Iorga, documentele Bistriței, unul roman, pagina 40-41. Conform Ibidem, paginile 38-39. Închei nota. Venind cu cazacii săi sălbatici în ajutorul lui Vasile Lupu, aruncat din scaun de logofătul său, fiorosul tânăr Timuș Hmilnițchi, ginerele domnului Moldovei, se întări în Suceava și o și săi nesățioși, se răpeziră până la putna, pe care o stricară cu totul după ce o despoiaseră. Logofătul învingător, Gheorghe Vodă Ștefan, început din nou lucrul bisericii, pe care n-a avut însă mulțumirea de a o vedea isprăvită, căci ea se abia sub Istratida Bija în 1661. NOTĂ COZAC IN Schriften AUS DER BUCOVINA unul roman, capitolul Putna, paginile 72-73, închei nota. Când la sfârșitul acestui veac se începu pentru zeci de ani lupta cea mare dintre turci și leși, aceștia din urmă se așezară în mănăstiri în care ei vedeau numai cetăți de apărare și stăpânire. Un român trecut de dorul domniei la Polon, Davidel, porunci din mănăstirea Putnei, care a avut să sufere nespus de mult pe urma unor astfel de oaspeți, necredincioși și lacom, pentru care și crucea răsăriteană și mormântul lui Ștefan cel Mare erau deopotrivă un lucru de bagiocură. Notă. Documentele Bistriței 2 Roman, pagina 70. Închei nota. Poate atunci se scormoni mormântul lui Ștefan, care fu găsit mai târziu fără nicio podoabă pe fărâmăturile oaselor sale. Români și creștin de legea răsăriteană n-ar fi cutezat desigur să tulbure fie și pentru a căuta podoabe nouă icoanelor pacea unui mormânt ca acesta. Egumen prea bucuros de mese mari, camisail, chisăliță, cel ce strică la petreceri paharul lăsat de Ștefan cel Mare, scăpându din degetele sale slăbite de băutură, grăbiră pustirea minunatului lăcaș de odinioară. Notă. Vezi pentru el și documentele Kalimachi, Tabla. Închei nota. Pe la 1750, turnul de la poartă se pleca spre pământ, străbătut de crăpături adânci, zidul de prin prejur nu mai îndepărta pe nimeni, peste trapezăriile dărmate și pivnițele umplute cu țărâna părăsirii creșteau copaci vânjoși. Biserica n-avea acoperământ și rând de moarte îi cresteau păreții. Călugării se risipiseră mai toți căutând adăposturi mai sigure. Atunci norocul a dus pe scaunul de mitropolit al Moldovei pe călugărul Iacov din Putna, un om sfânt. El cheltui pentru înnoirea desăvârșită a Putnei toată agonisita vieții sale și se făcu astfel al treilea actitor al ei. Când un domn care voia să aibă lângă sine pe fratele său ca mitropolit îl silisă să plece, Iacov se întoarse la Putna, de unde pornise, și fu îngropat peste mulți ani de zile aici. Ajutorul de căpetenia al lui Iacov era un învățat călugăr, cunoscător și de slavonește, Vartolomei Măzăreanu. Îi plăceau potrivă cărțile bisericești și povestirea întâmplărilor viforoase ale domnilor de demult. Mai ales de când Iacov îl trimisese în Rusia ca să aducă de acolo tipărituri pentru mănăstirea Amândurora, Vartolomei își cheltuia vremea cu tălmăcirea unor tipărituri ca acestea, cu prescrierea de letopisețe și alcătuirea de condici ale frisoavelor de Danie și întărire păstrate prin deosebitele mănăstiri. Astfel ajunse el să stăpânească pe deplin limba înflorită a laudei sfinților și cunoștința unui timp pe care toate l un în Putna cu toate dărâmăturile și noierile. Pe la 1762, arhimandritul Vartolomei ajunse și egumen al Putnei în locul lui Pahomie. Notă. Conform scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate de Leonida Bodnărescu, un roman, Cernăuți, 1898, paginile 54-55. Închei nota. În Rusia el auzise preoți și călugări, meșteri în cuvântare, lăudând înaintea mulțimilor smerite în ziua hramului viața ctitorilor vrednici de pomenire. Astfel lăudă și el într-o zi de 2 iulie, între 1762 și începerea războiului apropiat dintre ruși, spre care mergea inima lui de călugăr și turci, în care vedea niște păgâni făcător de rău pe Ștefan cel Mare. Cuvântul de o mare frumusețe e foarte întins și se împarte în trei părți, care laudă pe rând vitejia, dreptatea și iubirea de Dumnezeu a lui Ștefan, în vorbe ce se înșiră ca o cunună de mărgăritare pentru fruntea străbunului. El zugrăvește pe Sfântul Moldovei așa cum a fost în adevăr, ca pe un viteaz fără trufie, citez, cu picioarele de-apururi pe piatra ajutorului de sus, închei citatul, ca pe un întemei, întemeietor, căci, citez, însuși și până astăzi țara aceasta cu dreptele lui așezări se ține, închei citatul, ca pe un cinstitor al clerului care, citez, pleca armele Petrahilului, închei citatul, Înfierând mândria zadarnică a neamurilor mari, suciturile de șarpe ale lingușitorilor oploșiți pe lângă domniile nouă și alte păcate ale timpului, Vartolomei ajunge să se întrebe cum se vor fi întrebat atâția care auzeau povestirile poporului despre Ștefan sau rămâneau gânditori asupra sloveile topistețelor. Citez, oare ne vom mai învrednici și noi a vă avea? Închei citatul. Voi vrem ca acelea? Notă. Vezi documentele Calimachi, un roman, pagina 454. Și doi roman, pagina 184. Închei nota. Lauda lui Ștefan cel Mare nu se potrivea cu simțirea sfioasă și cugetarea omilă a unor timpuri genunchiate care cutezau să nădăjdească mult mai puțin decât atât. Ca tot ce nu era de nevoie în biserică sau pe lângă biserică, ea nu s-a tipărit și ea se află numai în două manuscripte, dacă ele nu sunt chiar unul și același, așa încât n-a avut nicio răspândire. Notă. Vezi istoria literaturii române, unul roman, pagina 530 și următoarele. Cuvântul zis obișnuit Panegiricului Ștefan cel Mare s-a tipărit de Mihail Cogălnicianu în Arhiva Românească 1 Roman, pagina 29 și următoarele. Titlul de cuvânt de îngropare ce se află înaintea acestei ediții nu e potrivit. El va fi fost adaus de copist care credea în simplicitatea lui că aceste cuvinte s-au spus la coborârea chiar în mormânt. A lui Ștefan. În nota. Trei roman: Ștefan cel Mare și școala literară nouă. A trecut apoi mai bine de jumătate de veac și numele lui Ștefan Vodă nu s-a mai pomenit în scrise românești. Bucovina intrase în stăpânirea Austriei și măsurile de orânduire a mănăstirilor luate de împăratul Iosif hotărüsere că în mănăstirea Putnei vor locui numai 25 de călugări români și de acum înainte firește și ruteni. Notă. Iraclie Clie Porumbescu, locul citat, paginile 85-86. Închei nota. La 1812 se întorcea însă în Moldova Gheorghe, fiul protopopului Lazar Asachi, după ce învățase în Roma multe lucruri și se încălzise de un foc patriotic pe care nu-l aveau mulți pe această vreme. Gheorghe Asaki era și un poet, un puternic și mândru poet, care vorbi în versuri de lucruri pe care cititorii le găsiseră până atunci numai în cărțile de istorie și de limbă ale ardelenilor, din care se trăgea neamul mamei lui. Dar din avântul tinerețelor lui Asaki nu rămase decât hărnicia. El tipăriu un chipa lui Ștefan cel Mare după acela de la Putna, făcut din nou în zile târzii. El înfăsișă într-un tablou pe Ștefan, dând în clipa morții sfaturi înțelepte fiului său. El cântă și în românește și în franțuzește și foarte slab în amândouă limbile întâlnirea viteazului învins cu mama sa, neînvinsă la cetatea neamțului și atinse în novelele sale istorice anumite împrejurări din viața voievodului, dar nu îl înțelese și nu îi înfățișă niciodată și nu îl înfățișă niciodată după cuvință. Notă Descrierea a doi cadre a două cadre, din istoria Moldovii, Ieși 1833, conform spicuitorul moldoromân, Iași 1841, 2 roman, pagina 74. Tabloane istorice a Moldovei. Închei nota. Tablourile, de... Tablourile lui Asachi sunt din 1833. Poezia despre tăria de suflet a doamnei Elena a fost tipărită în 1841 în revista lui Asachi, Spicuitorul, care ieșea în românește și în franzuzește, pentru ca să răspundească și în străinătate numele întemeietorului ei. La 1837, Mihail Cogălnicianu, un om de o înaltă și largă înțelegere, tipărea la Berlin o parte din istoria românilor în franțuzește, care a fost însă citită și de ei noștri. Peste trei ani, întors în țară, el începea să scoată la lumină izvoarele trecutului moldovenesc în a sa arhivă românească. După alți trei ani, Cogălnicianu se dovedea un mare cuvântător, vestind de pe catedra sa de la Academia Mihaileană, de unde fu aruncat jos în de o cărmuire care nu putea face altfel, Evanghelia cea nouă de credință în neam. Citez. Inima mi se bate când aud, rostindu-se numele lui Alexandru cel Bun, lui Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazul, pentru mine, bătălia de la războieni are mai mare interes decât lupta de la Termopile și izbânzile de la Racova și de la Călugăren, îmi par mai strălucite decât acele de la Maraton și Salamina, pentru că sunt câștigate de către români. Baia, un sat ca toate satele pentru străini, pentru români are mai mult preț decât Corintul, pentru că în Baia, avanul Riga, al Ungariei Matei Corvinul, viteazul vitejilor, craiul crailor, cum zicea Sixt al patrulea, Papa, rănit de sabia moldoveană, fu pus pe fugă și uită drumul patriei noastre. Închei citatul. Notă. Notă. Discursul lui Cogălniceanu, tipărit ca introducere ale topisiților. Conform Iorga, împrinosul Sturza, pagina 16 și următoarea. Închei nota. În asemenea, cuvinte nu se mai vorbise de zilele veche ale românilor și, ținându-se seama de deosebire. Timpurilor ele pot fi puse alături într lui Ștefan cu laudele bisericești ale călugărului Bartolomei din Putna. La 1845 începeau să se împartă cele din ticoli, coli din Marea și pentru acea epocă măreața cu legere ale topisețelor din care se alcătuia de la un bătrân povestitor la altul povestea Moldovei luptătoare, chinuite și umilite. Ștefan părea că iese din mormânt, bucumându și sprăvile pentru a-și îndemna urmașii din rândurile cumpănite ale vornicului ureche înainte mergătorul marturilor trecutului. Atunci Moldova, Moldova văzut ce a fost și fu cuprinsă de rușine și de jale. Pe cât îngăduia cenzura într-o țară stăpânită de domn și de consulul rusesc, mai mare decât dânsul, toți cei ce-și simțeau chemarea de a împărtăși prin scris frumos gânduri sănătoase și folositoare, se închinare înaintea strălucirii moarte a veacurilor voinice. Și Alecurusso, care nu uită pe citesc voinicii ce dorm la Valea Albă, închei citatul, și nu dorea ca Ștefan să se întoarcă pe pământ, căci s-ar da înapoi de mânie înaintea celor ce nu mai aveau sufletul lui și nu-i mai vorbeau limba lucie ca un ascuțiș de sabie încercată. Și Costachii negruți, negruții, și poetul tinerimii vioaie, încrezătoare și setoase de luptă, Vasile Alexandrie. Notă România literară a lui Alexandrii, 1855, pagina 84 Închei nota Într-un calendar din 1845, după ce ieșise se parte letopisețile, Gogălnicianu sau Rusov scrie zugrăvin lupta lui Ștefan la Baia. Notă mai întâi. Articolul e atribuit de domnul De Olinescu, mormântul lui Ștefan cel Mare Slatina 1898, lui Vasine Alexandri, dar el arată cunoștințe și o judecată istorică cum nu le-a avut poetul și e scris într-o proză măsurată și armonioasă pe care acesta n-a scris-o niciodată. Închei nota și acum citez. Românul îi atribuie tot ce-i pare curios, mare, vitejesc și chiar neînțeles Orice cetate, orice zid, orice val, orice șans Întreabă-l cine l-a făcut El îți va răspunde, Ștefan cel Mare Orice pod, orice biserică, orice fântână, orice curte sau palat vechi El le va raporta eroului său Orice bunătate, orice așezământ ale căruia rămășițe mai tărăgănează până astăzi Orice legiuire omenească, orice puneri la cale înțelepte Ștefan Bodă le-a urzit. În sfârșit, acest domn pentru moldoveni rezumă toate isprăvile și instituțiunile făcute în cinci veacuri de atâția stăpânitori. Închei citatul. Patru roman. Ștefan cel Mare în literatura poporului. Pomenirea lui în timpurile din urmă. Poporul era întrebat deci și el despre Ștefan Bodă, după ce vorbiseră despre dânsul însemnările cărturarilor mai apropiați de dânsul. Țăranul din munți și voi, din păduri și de pe malul apelor, nu știa nici ziua luptelor, nici ani și nici veacul, mari lui cuprind mai multe veacuri, nesuși de multe, cu trupul lor de uriaș. El nu știa nici numele boierilor, sfetnicilor, doamnelor și iubitelor care nu luaseră loc lângă dânsul înaintea lumii. El nu putea să deosebească o luptă de alta, ba nici un dușman de celălalt. El nu văzuse nici un hrisov de la marele judecător nu ajungea să-și însemne niciuna din datinile la începutul cărora stătuse voința lui, nu citise măcar una din pisaniile ce stăteau în fruntea bisericilor durate în cei 47 de ani de domnie. El știa atât în marea lui nenorocire și în adâncul lui întuneric, până la care ajungea însă cu mângâiere și păgăduieli o rază bună din acel veac mare, că neamul său a dat cândva de ună zi, peste 300 de ani sau cu o mie alții în urmă, un om minunat, un sfânt cum nu mai poate răsări altul. El era izvorul a toată vitejia. El era fântâna tuturor dreptăților. El era marea bunătăților. Pământul Moldovei nu fusese al lui numai atunci când oamenii de demult îl putuse vedea. El rămăsese al lui în vecii vecilor, cu toți oamenii ce se îngropau pe rând și în clipe grele, suspinul și rugăciunea se suiau la dânsul ca la Dumnezeu. Săracul Ștefan Vodă, Undei să vadă? Notă Locuția aceasta populară în Russo, locul citat. Pentru credințele și legendele poporului cu privire la Ștefan, vezi Ștefan Bodă cel Mare și Sfânt, istoristiri și cântece populare, strânse la un loc de se Teodorescu Chirileanu, focșan 1904. Adauge și Elena Nicoliță Voronga, mănătorul anul 3 Numărul 11. Închei nota. Poporul, înaintea căruia stătuseră larg și deschise ușile lui, îl chemase la dânsul prin povestea lui iubitoare, care noscocea înlocuind adevărul de care n-avea nicio știință. Ștefan nu fusese fecior de domn, ci copilărise între băieța și boietanii satelor și se arătau la borzești în ținutul bacăului, unde i se înălța frumoasa biserică locurile care îi văzuseră jocul de vitejie. Învârtise în mâini ca ale frumosului care glumește cu armele grele ale zmeilor un buzdugan ieften tăiat din trunchiurile străvechi ale codrului. El străbătuse în peșteri ca să ucidă urși, așa precum alții la vârsta lui prindeau fluturii strălucitori deasupra florilor pagiștei. Meșteșugul luptelor cu oamenii răi îl învățase de la arhanghel trimiș de Dumnezeul ce plânge de suferințele săracilor. Și, ca să nu sperie pe copil cu penele lor de aur orbitor, ei se făcuseră la fi doi moșnegi, adică doi moșnegi de la țară, cu căciulile înalte și drepte, cu pletele și barba căzând în valuri de argint, cu ochii care văd adânc în amintirile zilelor moarte, cu vorba cu minte și înceată venind totdeauna de foarte departe. Așa niște moșnegi, cum va fi fost sus pe scaunul de aur, în hainele ei de mătase încheiate cu pietre scumpe, Vodă Alexandru cel Bun Când s-a făcut mare și a început luptele lui drepte și bune Niciun colț de țară n-a rămas nesfințit de biruințele lui Sau de suferințele cu care le plătea În scorburile acelea mari de lângă baia S-a adăpostit el singur singurel în codru Pândind pe unguri meniți pieirii Scările acelea tăiate în stâng au fost făcute pentru dânsul Care căuta vârful muntelui Colo, la din Bucovina la Dobrovățul din vasului a stat el la ușa Sihastrului, ce se ruga pentru toți oamenii, și de la care voia sfatul cel mai bun ca să mântuie țara, ai cărei apărător pieriseră. Sihastrul l a primit închilie i-a dat învățătura dorită și i-a arătat, prin luminile minunate ce se iveau în paltinii pădurii, în ce loc trebuie să se ridice mănăstirea de mulțămită. La podul înalt se arată cetatea lui, fundătura unde s-au grămădit turci bătuți, beciul lui săpat în pământ. Potul de, de colo se zice al harapului, pentru că un pașă din Arabia depărtată a căzut în acel loc, mușcând de durere pământul străin. Lângă Bozienii Neamțului, pădurea ce a dăinuit până de unăzi a fost aceea în care s-a Ștefan după nenorocirea fără o milință de la războieni. La Cosmin se știe unde s-a risipit la supra dușmanilor care nu mai sunt leși, ci turci adevărați, aceia de care Ștefan a scăpat țara. Dincoace au fost vrăjiți tatarii cu fuioare fermecate și nori de fum și tăiați până la unul. Cazacii au fost nimiciți la la cazacului. La ciortărei de unde era poate boierul său Andreico Ciortorovski sau Ciortoreanul a dat Dumnezeu o păclă de a putut să răpuie Ștefan pe păgâni. Cei șapte munți din Vranci au fost dăruiți de Ștefan la șapte voinici, pe care mama lor bătrână îi dăduse pentru luptele cele nouă și numele lor era scris în slovele de pe masa de piatră a lui Bucur. Cu tare cruce de la fântâna din același ținut al Putnei, mărturisește că acolo și-a dat sufletul la picioarele stăpânului său, ciobanul care colindase țara întreagă, culegând ostași pentru vodă, rămas fără tovarăși. Dincoace Ștefan a învins pe strașnicii căpcăuni cu care se putea pune numai unul ca dânsul. aceasta lângă Cotnar sau în Bucovina adumbrava -un roșie, unde leșii au asudat sudoare de sânge sub bice și strămurări arând pentru codrul de sejar cu frunza roșie și răsunetele de geamăt. Oasele acelea înfipte în măruntaile râpei, pe care o spală apele mânioase ale siretului de primăvară, sunt oase de dușmani pe care i-a răpus brațul lui Ștefan. Valea Groazei a văzut spaima turcilor strânși de arma lui răzbunătoare. La poiana dealului mare se văd cetatea și șansurile prin care au crezut în zădar tătarii că se pot apăra de același ascuțiș de sabie. La singer, el a vărsat pe dreptatea cel sânge mult ce se pomenește în numele locului. Din cerdacul de lângă huși, el a pândit în zare peste prut mersul tătărimii custiului. În stâncile de la Ștefănești, care ar fi întemeiat fără îndoială de dânsul, Ștefan și-a ascuns mama care se pomenește la cetatea neamțului și domnița în cămări închise cu uși de fier. În Cotnari, ca și în Dobrogea, se povestesc luptele lui cu doamna Catalina, care a pus să se facă fântând pentru drumeții în marginea drumului mare. Movila aceea din vaslui, care se zicea lui Burcel, a fost dată de prietenul săracilor, unui biet om nevoiaș care chiuia în auzul lui arând ca, pe vremea slujbei cu doi boi de împrumut. Toate satele vreau să se tragă din strămoși dăruiți de Ștefan pentru vitejie. Unde n-a măritat el fete fără avere? Unde n-a făcut el biserici și cetăți și fântâni răcoritoare? În care ținuturi nu se cântă vreo iubire a frumosului vodă Ștefăniță care coboară pe neștiute inerul său de aur în cofița fetelor ce dau să bee străinului frumos? Tot...